Kapitola třicátá čtvrtá Vydurovi pokyny V házci náporu se teda od svých lidí dozvěděl, že se k městu blíží Arjuna. Když slyšel, že je bratr v pořádku, radostně zahájil přípravy na oběť. Jeho kněží určili, že se bude konat o úplňku v měsíci máha. Vybrali příznivé místo na velké rovné pláni za městem, a posvětili je védskými obřady. Nechali postavit zlatý oltář a desítky sídel pro krále, kteří měli přijet na návštěvu. Do všech koutů země vypravili poselstva s pozváním. Netrvalo dlouho a dostavilo se mnoho panovníků a tisíce asketů. Pándovci je všechny vřele uvítali a nabídli jim to nejlepší ubytování. Když se přiblížil den oběti, vyjel z města i sám Judištěra a vstoupil do královského stanu. Cestou viděl obětní arénu, podobnou Indrovu nebeskému hlavnímu městu. Stály tam vítězné oblouky a země byla vydlážděna zlatými cihlami. Kolem ohňových oltářů, obklopující hlavní oltář, byly rozloženy nádoby, žbány, naběračky, sedadla a další potřebné náčiní. Hlavní oltář zářil jako slunce. Judištěra nespatřil nic, co by nebylo zhotoveno z rizího zlata. Hosté nad tím bohatstvím žasli. Tisíce služebníků je nasytili nejvybranějšími pokrmy a poskytli jim vše, co si přáli. Judištira nechal pokaždé, když bylo nasyceno 100 000 bráhmanů, zaznít činely a bubny. Zvuk těchto nástrojů zněl od rána do večera. Všude byly kopce jídla, obrovské nádrže plné gý a jezera mléka. K oběti přišli radostní občané oblečení v barevném hedvábí a ozdobení lesklými zlatými náušnicemi. Ženy zdobily šperky a tváři jim zářily jako jasné měsíce. Několik dní před obětí dorazil také Krišna se svým synem Pradumnou, se Sátjakým a s balarámou. Doprovázeli ho četní jadovci a vrišňovci a všichni vstoupili do obětní arény jako bohové sestupující z nebes. Judyště raz bratry uctili Krišnu a balarámu a nabíli jim k ubytování ta nejlepší sídla. Krišna se zmínil o Arjunovi, který se ještě nevrátil z výpravy. Ostatním pánovcům prozradil, že o něm dostal zprávu a že dorazí příští den. Pándovci a jejich hosté strávili noc ve svých sídlech mimo město a příštího dne šli v čele s Dritaráštrou a s obrovským množstvím bráhmanů a občanů přivítat Arjunu. Zakrátko spatřili obětního koně, krásného jako nebeský kuň u jehož na zářícím kočáře následoval Arjuna. Judištěre a bratři ho láskyplně přivítali a velebili ho za to, že si podrobil krále světa a v pořádku přivedl koně zpět. Krišna ho objal a odešel s ním do svého sídla, kde spolu strávili příjemný večer. Když nastal den oběti, přišel za Judišterou Vyásadéva a řekl. Je čas vykonat oběť. Kněží tě očekávají. O králi, použij třikrát více obětin, než je nařízeno a nakonec rozdej kněžím trojnásobné množství milodarů, než vyžaduje předpis. Tak dosáhneš prospěchu za tři oběti a švameda. To tě jistě zprostí jakéhokoliv hříchu, který mohl vzniknout následkem války. Obětíž se zúčastnil Krišna a tisíce králů byla řádně provedena podle pokynů Vyásadévy a dhaumy. Pro nikoho z přítomných nebyla o nic méně velkolepá než Rážasůja před lety. Po jejím skončení, když nastal čas rozdat Dakšinu, Judištěra věnoval Vásadévovi celou zemi se slovy. O, vznešený mudrci, toto je vhodná dakšina předepsaná pro tuto oběť. Vezmi si tuto zemi, kterou Arjuna dobyl, a rozdělí ršivům. Já odejdu do lesa, jelikož si nemohu vzít majetek bráhmanů. Při Judištyrově oznámení Dav vzrušeně zahučel. Všichni mu dleskali a chválili ho dokonce i bohové. Potišený Vyásadejeva odpověděl. Země je teď moje a já ti o králi dávám zpět. K čemu potřebuje Askyta tento svět? Jak mu mohou bráhmanové vládnout? Vezmi si ho naspět a vládni mu podle příkazů písem. Krišna potvrdil Vyásadejevova slova a do odpověděl. Budiš. Potom nechal rozdat bráhmanům všechno zlaté obětní náčiní a s ním i kupy drahokamů a miliony krav dávajících hojnost mléka. Skromní bráhmanové však přijali jen tolik, kolik potřebovali k přežití. Obrovské množství bohatství zbylo a Judištra je pak rozdal k šatriům, vajšům a šudrům. Žádný účastník oběti neodešel bez ceného daru. Všichni se vrátili domů a Judištěru velebili. Krišna a jeho následovníci se zdrželi několik dní po oběti a užívali si společnosti pándovců. Poté je Judištěra uctil a oni se vrátili do dváraky. Judištěra se teď cítil zbaven hříchu. Zařídil, aby světu řádně vládli zbožní králové a Dás bratři šťastně žil v hasty náporu. Léta po oběti pánovcům rychle plynula. Ačkoliv neustále mysleli na Gandářinu kletbu a obávali se dne, kdy Krišna opustí svět, chovali se k ní a jejímu starému manželovi s nejvyšší úctou. Dritaráštr se cítil být vládcem země. Obsluhovali ho stovky služebníků a poskytovali mu vše, po čem zatoužil. Všechny krále, kteří přinesli do hasty náporu Judišterovi daň, požádali, ať se mu pokloní a zdají mu čest. Slepí vládce s ním jednali jako s Indrou na nebesích, zapomněl na svůj zármutek a štěstím jen zářil. Kuntí a Draupadi a také Ulupí či a další ženy pán důvců, zase uctivě sloužili Gandáry. Judištěra a bratři s výjimkou Býmy se chovali k Driteráštrovi jako žáci ke guruovi. Díky jejich pokoře a poslušnosti jeho rozkazům je Driteráštra považoval za vlastní syny. Když si však vzpomněl na Durjódanu, cítil jen stud. Jeho syn zničil svoji rodinu a nikdy se k němu tak úctivě nechoval. Býma však nedokázal zapomenout na zločiny, kterým kurovci pándovce vystavili. Nedovedl slepému králi odpustit. Sice se mu zdráhavě klaněl, ale v jeho nitru to vřelo při pohledu na královské pocty, jim již ho judištěra zahrnoval. Ani driteráštěra nedokázal býmu, který zabil jeho syny, příliš milovat. Snažil se pándovu synovi žehnat, ale v mysli vůči němu stále cítil mnoho zášti. Býma prostřednictvím svých služebníků udělal mnoho věcí, s nimiž triterášter nesouhlasil. Zařídil, aby rozkazy starého kurovského vládce nebyly plněny a také hledal příležitost, jak mu způsobit bolest, a pod vlivem hněvu pronášel v dritteráštrově doslechu zraňující slova. Plácal se po pažích a říkával. Těmito dvěma pažemi, podobnými kium jsem rozdrtil všechny syny slepého krále. Jelikož se hříšní kurovci ocitli v dosahu těchto paží, všechny jsem je poslal do síla smrti. Urážel Dritaráštru i jinými slovy. Dritaráštru sice býmova slova zraňovala, ale Judištrovi se o tom nezmínil. Cítil se pándovskému králi příliš zavázán na to, aby ho jakkoliv obtěžoval. Gandári také snášela býmovy bolestné výroky a považovala je za nevyhnutelné důsledky svých i manželových minulých činů. Uplynulo 35 let Judištirovi vlády nad světem. Pándovci stále mysleli na Kryšnu, a s se dnem, kdy se měla vyplnit na kledba, si začínali dělat stále větší starosti. Pohled na Paríkšita, který vyrostl v mocného prince se všemi cnostmi, je přiměl k úvahám o odchodu do ústraní. Věděli, že i když smrt v bitvě je pro kšatriu nejlepším způsobem, jak se vzdát těla, smrt během Askeze v lese je úctyhodná, a je to druhá nejlepší možnost, jak zemřít. Zbožní králové vždy trávili svoje poslední léta v lese a hledali duchovní dokonalost. Jednoho dne se pádovci doslechli, že se do náporu vrátil Bidura. Kurovský ministr strávil mnoho let na poutní cestě a věnoval se Askezi. Přestože o něm Pánovci občas dostávali zprávy, Neviděli ho od té doby, co odešel. Často však na svého strýce s láskou vzpomínali. Když se vrátil, rozběhli se celí šťastní k němu. Všech pět jeden po druhém padli k jeho nohám a sevřeli je rukama. S Vidurou se setkali i Dritaráštra, Kripa, Sanjaja, Gandhari, Kunti, Draupady a všichni ostatní obyvatelé paláce. Kvůli dlouhé Askezi byl pohublý, ale zářil duchovní energií. Strávil dlouhou dobu ve společnosti bráhmanů a vyslechl mnoho duchovních pokynů od mocného ryšiho Maitrej. Před koncem života chtěl ještě spatřit Dritaráštru a Pándovce a tak přišel na poslední návštěvu do Hastináporu. Judištěra raz bratry ho uctili Argiou, a dalšími přízdivými předměty. Nasytili ho vybranými pokrmy a usadili v královské sněmovní síni, kde za Dritaráštry jako předseda jeho vlády vždy sedával. Judištremu seděl u nohou a vzpomínal, jakým Vidura v mládí, kdy trpěli durhodanovým nepřátelstvím, mnohokrát pomohl. Řekl. Můj strýče, Pamatuješ, jak si nás spolu s matkou vždy chránil před neštěstím? Tvoje náklonost nás zachránila před skázou, jako křídla ptačí matky ukrývající ptáčata. Z čeho jsi žil, když si cestoval po zemi? Na kterých svatých místech si sloužil pánu? Díky vlastní rozvinuté duchovní síle, Judiš teda poznal, že jeho strýc dosáhl vysoké úrovně duchovní realizace. Tak jako on sám, i Vidura vždy rád naslouchal mudrcům a věnoval se askezi. Nelitoval, že opustil město, ale přijal to jako řízení pro aby přivedl svůj život k dokonalosti. Judiš teda viděl, že starý kurovský ministr této dokonalosti dosáhl a se se rukama pronesl. Můj pane! Svědci jako ty jsou zosobněná svatá místa. Protože nosíš osobnost božství ve svém srdci, proměňuješ každé místo v poutní. Judištěra se zeptal Vidury, co na své dlouhé poutní cestě viděl a Vidura vše postupně popsal. Dosáhl seberealizace, zažíval nejvyšší transcendentální štěstí a byl připraven vzdát se svého hmotného těla a přijmout svoji věčnou duchovní totožnost. Ze soucitu ke svému bratrovi Drita na němž poznal, že je stále v zajetí hmoty, se však rozhodl nejprve zůstat nějaký čas ve městě. Vidura si uvědomoval, že konec života slepého krále se rychle blíží a on stále žije v duchovní nevědomosti. Chtěl ho tedy ještě naposled poučit, aby zlomil jeho pouta ke smyslovému požitku. Za několik dní našel příležitost s drtráštrou promluvit. V přítomnosti všech pádovců a jejich manželek se na něho obrátil důraznými slovy. Můj milý králi, měl bys od tu co nejdříve odejít. Neotálej, jen pohleď, jak si tě podmanil strach. Vidure Driteráštru sarkasticky oslovil jako krále. Od návratu do hasty náporu pochopil, jak to tu chodí. Viděl, jak Driteráštru blaží pocty a vážnost, kterému mu prokazuje a jak se považuje za krále. Teď, když má před sebou poslední léta života, se ho začínají zmocňovat obavy. Smrt ho zbaví veškeré moci. Kam se jen poděje? Za jeho vlády bylo spácháno tolik hříchů. Vidura nic nezakrýval. Můj pane, přiblížil se k nám nejvyšší pán osobnost božství v podobě svrchovaného věčného času. Každý, kdo mu podléhá, se musí vzdát svého drahého života. O bohatství, cti, dětech, zemi a domovu ani nemluvě. Tvůj otec, bratr, Dobrodinci a synové jsou již všichni mrtví. Většinu svého života máš za sebou. Jsi nemocný a žiješ v cizím domě. Rychle scházíš stářím a přesto si stále snažíš užívat života na býmů účet. Vidurovi neušlo napětí mezi trideráštrou a Býmou. Zmínil se o tom, protože chtěl dát ritaráštrovi potřebný podnět, aby se vzdal svého postavení. A začal se věnovat Askezi. Vidura pokračoval ve snaze probudit v stud a také sebeúctu. Tvůj život není o mnoho lepší, než život domácího psa. Žiješ díky milodarům těch, které se snažil zabít žhářstvím a jedem. K čemu je takový život? Urazil si jejich manželku a zmocnil se jejich království a bohatství. A teď na nich závisíš. O vůdce baratových potomků. Navzdory tvojí neochotě zemřít a touze žít i za cenu vlastní cti. Tvoje ubohé tělo zaručeně schátrá jako obnošené šaty. V tomto světě není nic věčné. Pádovci tiše naslouchali. Vidura hovořil jako vždy ostře. Judištira se nad jeho hlubokou radou zamyslel. Jak se mohlo vše vyvíjet jinak, kdyby byl dritaráštra dostatečně moudrý a přijal ji už před lety? Nyní však jistě vezme bratrova slova vážně. Nezbývalo mu již vůbec nic, pro co by mohl žít. Klidným se nazývá člověk, který odejde na neznámé vzdálené místo a prost všech pout opustí hmotné tělo, které je již k nepotřebě. Prvotřídní člověk se probudí a porozumí, buď sám nebo pomocí jiných, klamu a utrpení ve svém srdci. Odejdi tedy okamžitě do hor na severu, prosím. Brzy nastane železný věk Kali, který bude duchovnímu životu nepříznivý. Vidurova slova Driteráštru hluboce zasáhla. Starý je přemítal nad tím, co mu řekl. Jeho moudrý ministr má jako vždy pravdu: Proč pokračovat v marném a rozvráceném životě? O tom, že člověka, který se snaží užívat si smyslů do poslední minuty života, nečekají nijak příznivé končiny, není pochyb. Kam se poděl jeho stud, jak správně poznamenal vidura. Jak může dále žít v domě pádovcům, po tom všem, co jim provedl. A nemilosrdný býma využívá každé příležitosti, jak mu to připomenout. Dreáš tra cítil, jak jeho připoutanost a strach střídá odpoutanost. Rozhodl se k odchodu do lesa. Věděl však, že Judiš teda by nesouhlasil, aby se vydal sám do divočiny jako asketa, a proto Vidurovi neodpověděl. Svůj odchod musí utajit. Sepěl v ruce, poklonil se v bratrovi a zavolal služebníky, ať ho odvedou. Vidura šel za bratrem a vedl Gandárí zpět do jejich komnat. Rozmlouval s nimi o samotě a určil den, kdy spolu odejdou do lesa. I on si přál ukončit svoje dny askezí. Jelikož se chtěli vyvarovat žalostných scén a obtížných loučení, Rozhodli se odejít tajně o příštím úplňku. Judištěra ve svojí sněmovní síní přemýšlel o Vidurovi. Od té doby, kdy přednesl svoje pokyny Drita Ráštrovi, uplynuli již celé měsíce a ani jednoho z nich za ten čas neviděl. Drita Ráštra vzkázal, že nechce být rušen. Sloužil mu pouze Sanžaje, a jeden či dva další důvěrní služebníci. Judiš tušil, že chce být sám s Vidorou a získat od něho další pokyny. Možná bude uvažovat o odchodu do lesa. Dnes je však výroční obřad Hrádha na počest jeho synu, jehož se bude chtít jistě zúčastnit. Judiš se ho rozhodl jít navštívit, a z bratry se vydal do dritaráštrových komnat v zahradách paláce. Když kráčel mezi udržovanými trávníky a záhony, vlahý vánek nesl vůnici z okrajných květin. Vzduchem se rozléhal líbezný zpěv rozmanitého ptactva a krásné služebnice posedávaly v hloučcích kolem jezírek plných lotosů. Bratři vešli do dritaráštrových komnaty Kdy seděl Sanžaja o samotě. Pohled na jeho sklíčený výraz probudil v judištirovi úzkost. Pochopil, že Driteráštra odešel. O Sanžajo, kde je náš starý strýc? Kde je můj dobrodinec strýc Vidura a moje matka Gandári, kterou stále sužuje smrt jejich synů? Mého strýce Dritaráštry se smrt jeho synů a vnuků také hluboce dotkla. Ten vznešený muž se o nás staral, když jsme jako děti osiřeli. Jsem bez pochyby nevděčník, když se mu to oplatil zabitím jeho synů. Přijal snad moje urážky vážně a nakonec se s manželkou utopil v ganze? To, že odešel beze slova, ho zarmoutilo. Pánovský král se spokory domníval, že to mohli způsobit jedině jeho urážky. Oči se mu zalily slzami a pohlédl na Sanjaju, který si zakryl tvář rukama a neříkal nic. Starého vozata je přemohl žal a nemohl mluvit. Jeho pán odešel a ani jemu nic neřekl. Sanjaja pomocí inteligence postupně uklidnil svoji mysl a utřel si sazy. Pohlédl na Judištěru a řekl. Můj milý potomku Kurovského rodu, o tvých dvou strýcích a gándárí nevím nic. O králi, ty vznešené duše mě podvedly. Přestože jsem zůstal dritaráštrovým poslušným a nejdůvěrnějším služebníkem, odešel aniž mi cokoliv řekl. Judištěra se podíval na dritaráštru v oltář kde každý večer se dával z gandárí a uctíval bohy. Obětní oheň vyhasl a božstva byla pryč. Judišťera potlačil zármutek, přistoupil k rozrušenému Sanjayovi a vlídně ho utěšil. V tom se před nimi náhle objevil Rishi nárada. Judištěra s bratry a Sanjayou se poklonili u jeho nohou. Bylo zřejmé, že přináší nějakou zprávu. Judištira mu nabídl sedadlo a řekl. O božský, nevím, kam odešli moji dva strýcové. Nemohu také nalézt svoji tetu, která se oddává askezi a již trápí ztráta synů. Ty znáš určitě vše, dokonce i pánův plán. Prosím, zmírně náš žal svými hlubokomyslnými slovy. Nárada odpověděl. O zbožný králi, pro nikoho netruchli, neboť každý podléhá moci nejvyššího pána. Všechny živé bytosti by proto měly pro ochranu uctívat pouze jeho. Všechny lidi pevně poutají plány Boha, tak jako je bík připoután za nos. Tak jako dítě podle svojí vůle staví a rozebírá hračky. Stejně tak svrchovaná vůle pána združuje a zase od sebe odděluje lidské bytosti. O králi, ať považuješ duši za věčný princip či ne, anebo si myslíš, že vše existuje v nějakém neosobním absolutnu, či je to nevysvětlitelná kombinace hmoty a ducha? Pocity odloučení ze všech okolností vznikají pouze sklamné klamné nákonosti a z ničeho jiného. Nárada vrhl na pánovce soucitný pohled. Věděl, že jsou důležitými nástroji v pánově plánu a proto je se svými pokyny často navštěvoval. Uklidňoval je věčnými pravdami vét a bratři uctivě naslouchali. Řekl jim, ať se přestanou od rytaráštru bát, jelikož tato jejich obava se zakládá na nevědomosti. Nyní nemohou pro slepého krále nic udělat. Každá živá bytost je řízena boží mocí a proto by měla spoléhat pouze na něho. Z konečného hlediska nemůže žádný člověk ochránit někoho jiného, není-li to zároveň pánova touha. I člověk, který chce jinému poskytnout v útočiště, potřebuje sám ochranu jelikož ho svírají čelisti nevyhnutelné smrti. Všichni inteligentní lidé by proto měli uctívat pána jako svoji jedinou záruku bezpečí. Nárada pokračoval. Nejvyšší pán Krishna, teď v masce všepohlcujícího času se stoupil na zemi, aby ze světa zprovodil ateistické démony. Jeho práce je téměř skončena, a brzy odejde. Vy pánduovci, zde můžete vyčkat jen tak dlouho, dokud pán zůstane na zemi. Mudrc pak oznámil pánduovcům, že Drytaráštra, doprovázený manželkou a vidurou, odešel na jižní úbočí Himaláje nahoru s mnoha ášrami. Věnuje se tam mystické józe pomocí ovládnutí mysli a smyslů. Zakrátko dosáhne samádhy a opustí hmotné tělo, jež spálí na popel roznícením vnitřního ohně. Jednoho z elementů z níž se tělo skládá. Do tohoto ohně vstoupí i gandári a bude ho následovat tam, kam se odebere. Pak Vidura, zachvácen radostí i zármutkem z bratrova odchodu, ono místo opustí aby učinil konec svým dnům. Nárada domluvil a naznačil, že je připraven odejít. Pándovci ho uctili a on se vznesl na oblohu a zmizel. teda přemýšlel o jeho slovech. To, že driteráštra zvolil takový konec života, je slavné. Nemá smysl bědovat, a není také třeba se obávat, že by se urazil. Starý král se vzdal pout k hmotě a nebude se již zabývat hmotnými vztahy a politikou, která s nimi souvisí. Jak nárada objasnil, Dritaráštra merituje o své čistě duchovní totožnosti prost hmotných pout. Cestou zpět do paláce potkali pánovci v Jásadevu. Řekl jim, že zde teda odešla i Kuntý. Bratry tato zpráva zarmoutila, ale nepřekvapila. Jejich matka se stáhla ze světa již dávno. Od té doby, kdy se modlila ke Krišnovi v den jeho odjezdu do dváraky, trávila dny meditací a modlitbou. Jedla skromně, až nakonec přijímala potravu jen jednou za třicet dní. Teď odešla. Opět pomysleli na náradovi pokyny a všechnu moudrost, kterou vyslechli od ostatních mudrců a to jim pomohlo ovládnout mysl. Jejich matka se zachovala správně. Odejít do lesa bez ohlášení bývalo vždy uznávaným zvykem. Smrt konec konců také nikdy svůj příchod neoznamuje.